Capitolul 55 Lui Filip vizita lui Hayward îi făcu foarte bine. Din zi în zi se gândea tot mai puțin la Mildred. Privirea retrospectivă pe care o arunca asupra ultimelor luni de viață era plină de dezgust. Nu putea înțelege cum de se supusese dezonoarei unei asemenea iubiri. Dacă își amintea de Mildred, se gândea la ea cu ură nestăvilită pentru că îl făcuse să îndure atâtea umilințe. Imaginația lui Ion înfățișa acum cu defectele ei fizice și de comportare mult exagerate, așa că Filip se înfioră la gândul că a fost legat de ea. Asta nu face decât să arate ce fire îngrozitor de slabă am, își spuse el. Aventura aceasta era ca o gafă săvârșită de cineva la o petrecere, atât de îngrozitoare încât simței că nu se mai poate face nimic pentru a drege lucrurile. Singurul remediu era să o dai uitării. Îl ajuta în această privință groaza și scârba față de degradarea prin care trecuse. Era ca un pe care năpârlește și care se uită cu greață la pielea pe care și-a schimbat-o. Exulta de bucurie văzându-se din o stăpân pe sine. Își dădea seama cât de mult pierduse din bucuriile lumii când era absorbit de nebunia aceea numită de oameni dragoste. Se săturase până în gât de ea. Dacă asta era dragostea, atunci nu mai vroia să fie niciodată îndrăgostit. Filip îi spuse lui Heuard câte ceva despre toate prin câte trecuse. Oare Sofocle sau altcineva se ruga să vină vremea când va fi eliberat de fiara sălbatică a patimii cei rodea măruntaiele? Întrebă el. Filip părea cu adevărat renăscut, respira aerul înconjurător de parcă ar fi făcut-o pentru prima dată și se bucura ca un copil de toate realitățile lumii. Spunea că perioada lui de nebunie a fost ca o condamnare la șase ani de muncă silnică. Hayward se afla la Londra doar de câteva zile, când Philip primi de la Blake Stable o invitație trimisă inițial acolo, pentru vernisajul unei expoziții londoneze de pictură. Îl și pe Hayward cu el și, uitându-se la catalog, constată că și Lawson expunea un tablou. Bănuiesc că el a trimis invitația," zise Philip. Să mergem să-l căutăm, căci, fără îndoială, trebuie să stea în fața operei lui." Tabloul, un portret din profila lui Ras Chalis, era înghesuit undeva într-un colț, iar Lawson nu se afla prea departe. Avea un aer oarecum pierdut, cu pălăria lui mare de fetru moale și cu hainele largi de culoare ștearsă, în mijlocul mulțimii elegante care venise la vernisaj. Lawson îl salută cu entuziasm pe Filip și, volubil ca de obicei, îi spuse că a venit să locuiască la Londra, că Ras Chalis e o damă, Că el și-a luat un atelier, că Parisul și-a trăit traiul, care are o comandă pentru un portret și că n-ar fi rău să ia masa împreună și să stea la palavre ca pe vremuri. Filip îi aminti că l-a cunoscut pe Hayward și aproape că se bucură văzându pe Lawson ușor intimidat de îmbrăcămintea elegantă și de manierele pline de grandoare ale lui Hayward. Ei veneau mai bine decât pe vremuri când Hayward apăruse în micul atelier sărăcăcios pe care Filip, îl împărțea cu Lawson. În cursul mesei, Lawson continuă să le spună noutăți. Flanagan se întorsese în America. Claton dispăruse. Ajunsese la concluzia că un om nu are șanse să facă nimic atâta vreme cât e în contact cu arta și artiștii. Singura soluție este să plece cât mai departe. Pentru a facilita această perspectivă, se certase cu toți prietenii de la Paris. Căpătase un adevărat talent de a le spune de la obraz niște adevăruri banale, ceea ce-i făcuse să suporte cu stoicism declarația lui că s-a săturat de Paris și că se stabilește la Gerona un orașel din nordul Spaniei, care i-a trăsese privirile când îl văzuse din tren în drum spre Barcelona. Acum stătea singura acolo. Mă întreb dacă o să facă vreodată ceva ca lumea, zise Filip. Îl interesa latura umană a luptei pentru exprimarea unui lucru atât de obscur în mintea acestui om, încât îl făcuse să devină morbid și certareț. Filip avea senzația vagă că și cazul lui este similar, dar la el ceea ce îl nedumerea era desfășurarea întregii lui vieți. Acesta era mijlocul lui de autoexprimare și nu era prea limpede ce trebuia să facă cu el. Dar n-a avut timp să continue acest fir al gândirii, întrucât Lawson început să-și deschidă inima povestind fără niciun fel de ascunzișuri, intriga lui amoroasă cu Ras Chalice. Îl părăsise pentru un tânăr student, abia venit din Anglia și avea o comportare scandaloasă. Lawson credea în mod sincer că ar fi fost bine să se amestece cineva ca să-l salveze pe tânărul acela, deoarece Ras o să-l distrugă. După cât înțelese Filip, cea mai mare supărare a lui Lawson era faptul că ruptura se produsese tocmai în perioada în care Ras îi poza pentru un portret. Femeile nu au câtuși de puțin sentimente artistice, zise el. Dacă zic că le au, e o simplă afectare. Dar Lawson încheie pe un ton de filozof. În orice caz, tot i-am făcut patru portrete și nu sunt sigur dacă ultimul, la care tocmai lucram, ar fi fost foarte reușit. Filip îl invidie pe pictor pentru maniera degajată în care își rezolva problemele amoroase. Petrecuse 18 luni destul de plăcute, avusese un model excelent care nu-l costase nimic și, la sfârșit, se despărțise de ea fără o strângere de inimă prea chinuitoare. Dar cu Cron Show, ce se mai aude?" întrebă Filip. Oh, s-a zis cu el," răspunse Lawson cu nepăsarea veselă, caracteristică pentru tinerețea lui." Nu cred să aibă mai mult de șase luni de trăit. Iarna trecută a făcut pneumonie. A stat șapte săptămâni la spitalul englezesc și, când a ieșit, doctorii au spus că singura lui speranță de a scăpa cu viață e să se lase de băutură. Sărmanul!" zâmbi cu împătatul Filip. O vreme s-a ținut el, e drept. Totuși se ducea în continuare la Lila, pentru că de la asta chiar nu se putea abține. Dar bea mai lapte cald cu flori de portocală, și era plicticos la culme. Bănuiesc că nu i-ai ascuns acest adevăr. A, îl știa și el foarte bine. Nu demult s-a apucat iar de whisky. Zicea că e prea bătrân ca să mai poată începe o viață nouă. Preferă să fie fericit șase luni și să moară imediat după aceea, decât să se trâie de azi pe mâine timp de cinci ani. Și, pe urmă, am impresia că în ultima vreme o duce groaznic de prost cu banii. În timp ce a fost bolnav, n-a câștigat nimic și o treabă aia cu care trăiește i-a făcut niște mizărie înfiorătoare. Mi-aduc aminte că prima dată când l-am văzut, l-am admirat grozav," zise Filip. Mi se părea un om minunat. Îți face rău când auzi că virtutea ordinară, mic-burgheză, e mai rentabilă." Bineînțeles că de fapt era un prăpădit. Mai curând sau mai târziu tot în mocir avea să-și sfârșească zilele," zise Lawson. Pe Filip îl supăra profund faptul că lui Lawson nu îi se părea deloc că e păcat de cele întâmplate și nu manifesta niciun pic de compătimire. Firește că era vorba de cauză și efect, dar tragedia vieții constă tocmai în caracterul necesar al acestei succesiuni. A, era să uit," zise Lawson. Curând după ce ai plecat, ți-a trimis un cadou. Credeam că o să te întorci, așa că nu mi-am bătut capul cu el, iar mai târziu mi s-a părut că nu merită să ți-l trimit." Dar o să ajungă la Londra împreună cu boarfele mele și, într-o zi, ai să pot să vii la atelierul meu să ei, dacă o să-ți placă. Dar nu mi-ai spus încă despre ce cadou e vorba. A, e doar un covoraș zdrențăros. Nu cred că valorează mare lucru. Într-o zi l-am întrebat de ce dracu ți a trimis ruptura aia. Mi-a spus că l-a văzut într-un magazin de pe Riu Doren și că a dat 15 franci pe el. S-ar părea că e un covor persan. Mi-a zis că, ci că tu l ai fi întrebat care e sensul vieții și că ăsta e răspunsul. Dar dracu știe pentru că era beat turtă." Filip râse. A, da, știu, o să-l iau. Era unul din bancurile lui preferate. Mi-a zis că trebuie să descoper singur răspunsul pentru că altfel n-are nicio valoare."